فإن أستقل فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في نار إباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله حيث امر في الكتاب الكريم وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها wa batha minhuma rijala kathira wa nisa'a wa attakullahi allathe tesa'alun nabi walakham inna allahe kena alikum raqeeba wa yakulu azza wa jell ya ayyuhallazhin aamanu attakullahi haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimon wa yakulu azza wa jell wa ma yatakullahi yajjalahum akhraja wa yarzuq min haithu la yihtasib falandarim allahum subhanahu wa ta'ala atiqa kundim dhafaliya i kërkëm brojtje nga e keqjeve të vetona dhe e veprave të vetona, ka uzonë Allah nuk ka kushit të humbat të, dhe ka humbat Allah nuk ka kushit të uzojat të, dhe dëshmën dhe deklaroj se nuk ka të adhuruat tjetër me të drejt përveqa Allahut, dhe se Muhamidi është rëbë dhe i dërguar i ti, ali shalatu, salam dhe më pasë. Jalla mëmirsh jalla Allahu tazawallahu xal zowzimi mëmir uzimi, më uzimi me cilin ka ardhur Muhamedi Ali salatu vesselam edhe të këqijet e punve janë nisit në fe dhe çdo risinë në fe është bide ars pike në fen Allahu tazawallahu xal dhe çdo bide ars të humbje dhe çdo humbje çon zjat vlezën e motra musliman porosit vetëm timin në radh të parë dhe juve më pas t'jakini frikën Allahu tazawallahu xal sikur se ai urdhëron dhe thot në Kur'an i famullart o ju njerës ti jeni frikën Zotit tuaj i cili ju ka krijuar juve nga një njeri vetëm nga një pal nga mashkulli Dash Adem i Alayhis salam, edhe prej tij krijoj palën tjetër, krijoj themrin, krijo Hawan dhe prej tyre të dy vënë zorri, shumbura dhe gra. Ne kiejeni frikën Allahut me emrin e Tij, e të cilit e përbetohuni dhe ruani lidhjen familjare. Allahu Azza wa Jalla është mbi tyrëz mbi ju. Gjithashtu Allahu Subhana wa Taala thot: O ju të cilët keni besuar, kiejeni frikën Allahut Azza wa Jalla sa siç e meriton Allahu Azza wa Jalla me paspirt dhe ta bëj të robi sa të ketë mundi dhe mos disni vetë se duke qenë musliman. Gjithashtu Allahu Subhana wa Taala na thot: dhe kush ka frikën Allahut dhe është i përkushtuar dhe i devotshëm ndaj tij Allahu subhanahu wa taala i bën rrugdalje dhe i ofrizim i jep të mira aty ku ai nuk e pret. Vlezat dhe motra musliman, Allahu subhanahu wa taala na thot never. Q e ka dërguar Muhameditin alayhi salatu wassalam bil huda wa dinil haqi li yadhhira wa lad-din kulli wa law karihal kafirun. Allahu xhajal prana e ka dërguar Muhameditin alayhi salatu wassalam. Të dërguarin tonë të ndëruar me uzimin dhe fenë e vërtetë qe ta bëj këtë fe të triumfoj mbi të gjitha fetë të tjera edhe pse këtë gjë e urrejnë ata të cilët janë jobesimtarë. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fih rasulam min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bo mirësi dhe mëshirë ndaj robve të tij besimtar, të cilëve i dërgoi i dërgoi nga mesi i tyre një të dërguar, Muhamedit ali sallatu wassalam i cili u a lexon ajetet Allahut azza wajel dhe i pastron ata dhe gjithashtu ju mson atyre librin dhe hikmen ursin dhe dijen dhe sunetin e tij dhe edhe pse ata kanë qenë para më parë njerëz në humbje të qartë dhe Allahu subhanahu wa taala vlezë dhe motra musliman na uzojmë këtë dëguar Muhameditin ali salatu wassalam na uzoj duke na në nxjerrë ne nga errësira e, e kufrit dhe e shirgut e mohimit pra nga errësira e mohimit dhe e idhujtarisë për të drejta e besimit dhe njësimit Allahut azza wajel, na Në nzorin edhe nga erësirat e padricisë, për të drejta e drejtësisë Në na nzorin edhe nga erësirat e problemeve psiqike dhe të stresit, për të drejta e qetësisë shpirtërore. Na Në nzori Allahu subhanahu wa taala nga erësira problemeve shoqërore, për të rregullimi dhe stabiliteti shoqëror. Na Në nzori Allahu subhanahu wa taala nga të gjitha ersirat të cilët e dëmtoni një rion për të gëdrita e ti e tila e ndërona të në këtë bodhë dhe në botën tjetër Allahu azogjell në përmjet Muhamidit alis salatu was salam dhe thot Allahu subhanu vajtale në kuran efe mën shërëh Allahu së drëh a është një loj prajit të cilit Allahu azogjell ja ka hapur ja ka qetsuar Ja ka hapur kraharorin e tij dhe zemrën e tij Islam për Islamin, pra ka futur Islamin në zemrën dhe kraharorin e tij, fa huwa ala nurin min rabbi dhe ai është në një dritë prej Zotit të tij. A mund për barabart, ma të jetë prafë barabart me atë i cili është në një pozicion kritik kundër me këtë njerëz i cili nuk është në Islam dhe nuk është në dritën e Allahu subhanahu wa taala? Kitabun anzalna uleika litukhrijan-nasa min adh-dhulumati ila nurin bi idni rabbihim. Neve të kemi zbritur këtë libër pra Allahu subhanehu ve teala ka zbritur Kur'anin Muhamedit ali sallatu ve selam për të nxjerrë njerëzit, çe të nxjerrë njerëzit nga errësirat për te drita me lejen e Zotit, te tyre ila siratil azizil hamid për te rruga e të plotë fuqishmit, Allahu ta zavaxhel i cili meriton dhe është i denj për çdo falënderim dhe lavdërim Allahu zavaxhel. Allahu pra, subhanahu wa taala na ndëroi me këtë dërguar, i cili gjeti njerëzit Në gjendje të ndryshme. Gjeti njerëz të cilët ishin në errësirën e kufrit dhe të Mohimit, duke adhuruar El Mesih Ibnu Mariam, Mesian të Birin e Mariam, Isaian si Alayhis salam, ose siç e quajnë son ndryshe, Krishti. I gjeti njerëz të adhuronin zjarrin, sikurse si në at kokan kanë kryesisht persët. I gjeti njerëz të si në gadishun arabik, të cilët adhuronin pemët, gurët, kanë qenë prej arabëve të cilët dilin udhim dhe merrin katër gurë me vet, tre ja vendosnin kusis ose kovës. Ose tenxheres, të, të cilën e përdorin për të përgatitur ushqimin e gatutimit dhe një eveçonin do adhuronin, e adhuronin atë vetë Allahu subhanahu wa taala. Mendoni çfarë logjike? Mendoni në çfarë mendësie dhe në çfarë besimi kishin arritur, në çfarë errësire kishin rënë, gjersa e ardhi Muhamedi alayhi salatu wasalam me nurin dhe dritën e besimit dhe u ozën njerëzit për tek kjo dritë, tek shpëtimi i Allahu subhanahu wa taala. Ky i dërguar, të cilin na dërgoi Allahu subhanahu wa taala Allahu Zegjel e mëson dhe i thot Kull inna salati wa nusuki wa mahjaje wa mamati lillahi rabbi il alemin la sharike la bidhalike wa mirtu wa ana awalun moslimin Thuaj, me dëvartet namazi dhe falja dhe lutja ime kurbani im ijeta dhe vdekja ime janë për Allahun pra subhanahu wa ta'ala e zotin kryu esin, sundu esin dhe mbi kjursin e gjithkaja i cili është i pashok i pashosh Allahu Zegjel në adhurimin e ti Un me këto jam urdhëruar dhe un jam i parë i muslimanëve, që ne shtrojmë Allahu Azza Jel në dinin e Tij. Kështu pramson Allahu Azza Jel Muhamedit Ali Salatu Selam dhe nëpërmjet këtyra ajeteve na mson edhe ne. Mo ilaahukum ilaah wahid dhe i adhuruar juaj është një i vetëm. La ilaaha illallahu Arrahmanu Rahim. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Ti. I gjithë mëshirshmi, më i më ploti. Fa ilaahukum ilaah wahid, fa la uslimu. Dhe Zoti juaj pra I adhuroar juaj është një i vetëm ati i dhe atij nënshtroni dhe përuluni, sepse Islami nuk do thjesht nuk do thot thjesht paqe, sikurse është çarkullohet si përkuvizim tek njerëzit, por se Islami do thot ti nënshtrohesh Allahut azza xel, pa kushte, nuk mundi vendosesh Allahut azza xel kushte. Ti nënshtrohesh Allahut subhanuhu teala duke njësuar atë në adhurimin e tij, ti bindhesh atij, ti, ati, ti nënshtrohesh dhe ti përulesh atij me bindje dhe distancohesh, të distancohesh nga shirku, i dhujtaria dhe i dhujtarët. Ka qeni tërgumë i Allahu të ali sholatu së selam i cili prokopoj dhe interesoj dhe mundoj që të realizoj njësim i Allahu të zëgjën në adurimin e ti dhe mundoj që mos të binte poshtë dhe mos paralizoj këtë të ohit dhe asë mos të dëbësohi. Erdi dikush erdi dikush dhe i tha Muhamidit ali sholatu së selam. Masha Allahu e shqyt. Qfar ka dëshiruar, dëshiruar Allahu të zëgjën të ndohë dhe ti gjithashtu. Dhe i dërgum me Allahu Teley Salat u selam i tha, e të ni, i nida, "A e cakteni për Allahun nidha, ama bëre mua të barabart, më bëre të njëjt me Allahun subhanu ve teala?" Pra i refuzoi Muhamedi Teley Salat u selam një fjalë të tillë dhe i thot, "Bal ma sha Allah wahda, madhe. Çfarë ka dëshiruar vetëm Allahu subhanu ve teala ajo ndodh." Gjithashtu i dërgum me Allahu Teley Salat u selam Imsonte njerëzit që mos betoheshin vetëm në Allah subhanahu wa taala. Sauti thonë me Allahu taali sallallahu alaihi wasallam, "Men halafa bi ghairi Allahi faqad kafara au ashraka." Kush betohet jo në Allahu azza wa jall, pra betohet në diçka nga krijesat e Allahu azza wa jall, e vetëm se ka mohuar ose ka bërë shok Allahu azza wa jall në adhurimin e tij. Pra nëse personi ka besuar në atë të cilin atkrijes në cilën ai betohet. Beson se ky i ka diçka në dorë, ka kompetencat Allahu Azza Jaz, vërtet ka mohuar ose i Allah, selan, ka bërë shok Allahu Subhanu ve Ta. Gjithashtu i treguam Allahu Taali Sallatu selam ka thënë: "Ela inna Allahi yenhaqum an tahlifu biabaikum." Me vërtetë Allahu Azza Jaz ju ndalon juve të betoheni në baballarët tuaj. Thot Robi, pashë kokën e babës tëm, ose për babën tëm, qoftë i vdekur ose i gjallë. Gjithashtu, thot, men ka në halifën, felje hlifë billaj, a u li e shmutë, ku ushë është për du betuar, letë betohet në allan, ose të pushaj. Pra, nuk mund dhe të betohet, vetëm se në allan, a zavgjel. Gjithashtu, thoshte, wala të hlifu bi agbaikum malabi, umme hatikum, dhe mos të betoni në babalard, dhe asë në në natuaja, sikur se njërës i thjesht, në jetën ton të përdiqme i gjojmë, beton për kokën e babës, nanës, matërs, fnive, ولا بآندادكم ولا آصبر زوتا التي تعبدون 외 الله سبحانه وتعالى ولا تحلفوا الا بالله و ما تبتوني و فقط ان الله عز وجل ولا تحلفوا الا وانتم صادقون و ما تبتوني و فقط اذا كنتو تشيلتر و صادقين و جithashtu i thoshte i, i dërgumë Allahu alaihi salatu wa salam qe te mos kur takoheni dhe vinte dikush nga udhimi ka qen adet qe kur takonte biri Diali për shkakun u takonte babain e tij, i përulejti atij me trupin e tij siç bënë never rukun sot. Dhe pyetën Muhameditin alayhi salatu sallam se mund ta bënin gjë të bën tillë dhe i dërgoi me Allahu te alayhi salatu sallam i ndaloi. Kjo është pjesë nga adhurimet tona sot dhe dikur në sheria, në legjislacionet, adhurimet e dikurshme ose në legjislacionet që kanë ardhur të dërguar më parë. Ka qenë e lejuar që dikush t'i bëndë sjeshe ose ruku dikujt tjetër, më quhet sjesdhja e te krim. Sjesdhja e të nderuarit nuk ka pas për qëllim adhurimin e personit, por thjesht për të nderuar dhe respektuar. Kjo në legjislacionin e Muhamedit (salallahu alaihi wasallam) është ndaluar, është hak për të rënë mëshirë në idhujtari. Gjithashtu i dërgoi Mellah (salallahu alaihi wasallam) kur erdhi Muadh ibn Jabal nga Siria, atëherësme, i cili kishte par pritërinë Edhe njerëzit, edhe liderët dhe kryetarët e tyre në atkoh, të cilëve ju bonin sërdë apo i prulëshin, ata sikur tishin zotave të Allahut azh. Dhe shkoi Muadh në Xhebel dhe bëri njëjtën gjë. Para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ranë sërdë. I tha, "Ja Muadh, o ti Muadh, pse e bën një gjë të tillë?" Thash pa, tha pash, krerët, kryetarët dhe prisat dhe priftërinjtë e tyre në Sham, në Sirijë, të cilët ja bënin pra njerëzit ja bërin atyre të gjë dhe unë më ndoha se ti e kem hak më të drejt se sa ti e bësh atyre njëzë ka pra ti e meriton më shumë me gjitha të i drgum e laot a.s. janë daloj një gjëtjil ati dhe e mejti të ti gjithashtu ardhë njerëz dhe i thanë Muhamidit a.s. ja kajrë anë ja ibnë kajrë i na o ti më i miri jonih o ti i biri më të mirit ton ja se i jida na ja ibnë se i jidi na o ti i zotrija jonë o ti i biri i zotri së Ithan për Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe i dëgum me Allahu te alayhi salatu vesselam tha ja ayyuhannas o ju njerës thoni me fjalën atë çka keni për thën dhe mos ju shty dhe mos ju bëj shejtani që të rreshtesni pra të devijoni me fjalët tuaja unë jam Muhamedi Abdullah robi i Allahut O rasulu dhe i dërguar i ti. O ma uhibbu an tarfa'uni fowqa manzilati allati anzala anzala minallahu azza wajel. Dhe nuk dua dhe nuk më pëlqen që të më ngritni mbi pozitën në të cilën më ka ngritur Allahu azza wajel. Ne dim shumë mirë që i dërgoi Allahu Muhamedit aleyhi salatu sallam. Është më i miri për ne, nuk ka dyshim, është më i miri i gjithë njerëzimit. Është zotëria e gjithë njerëzve. Është ai i cili të drejtoi shumë procese të cilat me lejen e Allahut Azza wa Jell do t'i drejtojnë në ditën e gjykimit. Do të marrin lejen për të bërë shefatin ndërmësimin e madh. Do të jeta i, i cili pa cilin nuk hapet dera e xhenetit. Muhamedi Alayhi Salatu wa Salam dhe ndërmësimet e tjera. Ne e dimë që ky njeri ka vlera të posaçme, të cilat i ja ka dhënë Allahu Subhanehu ve Teala. Megjithatë, ndalonte nga këto fjalë sepse kishte frikë se njerëzit rreshin dhe devijonin prej shetanit meqhum i cili nxit njerëzit të banim gjërat të tjela. Subhana allëzhi esra bi abdihi lejlem min al-mesgjidil haram il al-mesgjidil aqsa allëzhi barët në haulahu linurijahu min ajatina hinnahu hua samir basir. Allah subhana vë ta'ala i thot në surën al-Isra, Muhamidit a.s. dhe gjithë njërzimit i lafdëruar dhe i pasër është në të metat Allah vazhëgjel i cili pra e bëritu thoi nga qabja Muhammedin Ali sallatu selam në Aqsa, në Xhaminë Aqsas, në Palestinë. Robin e Tij pra thot, Robin e Tij Muhammedin Ali sallatu selam ngaja xhamia Çabes për tek Xhamia Aqsas në Palestinë. Që bëja ti bëj atit të shikoj disa nga shenjat dhe prova d argumentet Allahu Azza wa Jall dhe me të vërtetë Allahu subhanahu taala dëgjon dhe, dhe shikon shumë. Allahu Azza wa Jall thot Robin e Tij në një pozicion të tij, Robi të dhi në një distansi, në atë kohë e bënin për një muaj, me mjetet të transportit të asaj kohë. Nga qabja në Palestini, brënda natës Allah, subhanu e tala, e ngriti Muhamiti në alifë sallatu sallam. Nga qabja në gjemina Aksas, dhe pasan në kjellin e shtatë, dhe mori urdat për 5 vakte në mësë. Brënda natës dhe u këthyve prap, i tërgum e Allah të alifë sallatu sallam. Êhë është një gjarë i madhështore, vërtim, gjarë i madhështore për ama nuk duhet të bëjë robin, që dërjoj dhe të ngrejë i pozitin e Muhammedi a.s. në bëjë pozitin që i ka dhe në Allah. Qëfar të të Allah, zëgjel? Robit të ti. Robit është rob. Robit Allah dhe i dërguar i ti Muhammedi a.s. Lusim Allah në zëgjel me emrat e ti më të bukërët si citë e ti më të larta, në bëjë robit të ti, adhuruës të vërtet, të sinqerët, të, të drejtë, Lusi me Allahna zot xhel, të na bashkojmë Muhamedit Ali sallatu selam dhe të gjithë dërguarit në xhenet. Lusi me Allahna zot xhel, të na marrë shpirtin besimtar, Lusi me Allahun subhanuhu teala, të na hapë të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit, të na falë neve të gjitha gjuna tona, të mëdhaj dhe të vogla. Amine Rabbel Alamin, Adh-Jalali wal Ikram. Ekulu qawli hadha astaghfiru li waliakum wa lil muslimina min kulli damb fastaghfiru innahu huwal gafurur rahim. Alhamdulillahi, Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa bat. Falënderem Allahun Azawjel kriusin sënduasin bikqusin dhe dretuasin e gjithkajet, edhe e lusim Allahun Azawjel të lafderojsh pëtoj dhe bekoj Muhamidin, alis salatu wa salamu dhe më pasin. Muhamidi alis salatu wa salamu, siku se thamë dhe në hapjën e hytbës, thoshte, wa jaku më muhëm dëthatil u mojë. Rruaj në shumë pra qështive rrisive në fejt lan kullu muhdathatin bid'ah sabdorisi esh bid'ah shikeen feen allah ta'azza jal, jo e cila esh pa baz feutet ne feen allah ta'azza jal dhe nuk esh e bazuar ne argument. Wa kullu bidatin dalalah, dhe çdo risi e till dhe bidat esh hummi, wa kullu dalalatin fin nar, dhe çdo humbi çon ne zjarr. Vezhnda e motrave musliman, thot Allah subhanahu wa ta'ala ne sura al-hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadi illahi wa rasulihi O, kolla, inna Allah, alim. o ju të cilët keni besuar Mos para pringi Allahun dhe dërguarin e ti Pra të flasi Robi në fejnë Allah të zëgjel Dhe qka e cila nuk argumen nga fjale Allah të zëgjel Ose nga sënjeti Muhammedit Ali Salatu o Salam Dhe kjo më dalon pra që Robi të si edhe në fejnë Allah të zëgjel Dhe qka e që nuk është elejumat Dhe i dëgum me Allahun Muhamedi Ali sallallahu alejhi wasallam qamsuar dhe thot: "La ttruni kem atrin Nasara Isa bi Mariam, mos la, mos ma lavdëroni ashtu siç lavdërojnë të krishterët Isa in birin e Mariamës. Ka ndaluar nga përngjashmëria e lavdërimit me Isa in birin e Mariamës, ashtu siç e bëjnë të krishterët, të cilët sot e adhurojnë atë veç Allahu tazva jel duke quajtur atë ose Zoti vet, ose biri i Zotit madh, Allahu tazva jel." Lëkat këfere le dhine kalu, inë në Allahe, huëllë mesi ubë në Marjem, kanë më huë Allah në zë gjelë ata cilë thënë, që i saj praj i birë i Marjemesh është Allah subhanohet talës Zotin Arruajt. Lëkat këfere le dhine kalu, inë në Allahe thë alithë të thëllathe. Kanë më huë Allah në zë gjelë ata cilë thënë, që Allah është një e treta, triniteti pra, i ati, birë i shpirti shendë. Kanë më huë pra, ata cilë thënë një gjëtë tijë Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na thot Malmasiu ibnu Mariemes illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulu at-ta'am Nukosh Mesia ibiri Mariemes vetëm se një njeri i dërguar prej Allahut subhanahu wa taala dhe të tëra kanë ardhur para tij dhe nëna e tij ka qenë nga gratë dhe besimtarët e sinqertë. Ishin që të dy që hanin ushqim, pa nuk ishin të adhuruar, nuk ishin zota veç Allahu Azza wa Jall. Ishin njerëz që hanin ushqim, kishin të hanin, nevojë të hanin, se nëse nuk hanin do të thotë që vdesnin, pra ishin të dobët, ishin krijesa. I ti ka qenë dhe Muhamedi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, i dërguari i Allahut Azza wa Jall, si shumë të dërguar të tjerë më parë, edhe pse ishte më i miri i të dërguarve. I cili thotë i thënë ato, "Khairi nase qarni, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم." Brezi më i mirë është brezi im, pastaj ata të cilët, pra, ata që shoqëruan Muhamedit (ﷺ) dhe besuan dhe vdiqën me besimin e tij, pastaj ata të cilët erdhin më pas, që i ndoqën ata, dhe pas sa ata të cilët erdhën më pas. Të tëra pra kanë qenë këta njerëz dhe meritonin ata të cilët meritonin pra shoqërimin e profetit dhe njeriu më të mirë, duhet të ishin njerëzit më të mirë. Çoq të njerëz vlezën në motra musliman, nuk erdhën me adhurime të posaçme të cilat nuk i bëri Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasalam. I titëshën me vlutit. Me vlutit ja është ai që quhet sot ditilinda e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasalam. Edhe se fjala me vlut ka kuptim tjetër në gjuhën arabe. Pavarësisht datës së kur ka lindë Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasalam, për të cilën nuk janë të unifikuar historianët e muslimanëve duke nuk do thot se ta adhurojm Allahun në Azzajel nëpërmjet një adhurimit të posaçëm i cili quhet me flut. Ku njerëzit grumbullohen, bashkohen, edhe bëjnë lëvdata të posaçme për Muhamedit Ali Sallatu selam. Përveç devijimeve që mund të kemë me këto lëvdata, ku ka njerëz në këtë dynjë në të cilën jetojmë, më parë apo tani, të cilët Kan bëur dhe shirq Allahu ta zojel duke ngrit Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam në nivelin e Allahu ta zojel. Duke ja dedikuar dhe identifikuar Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam ka deri apo të fshehtën dhe gjajën. Ka të tjera të cilët ndoshta nuk i bëjnë shirq Allahu ta zojel, por thjesht një veprim i tillë, i cili është adhurim, sepse ta nderosh, ta respektosh dhe të bësh salavate për Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam është adhurim, dhe adhurimet duhen argumentë tani gjë të tjera nuk ka gabuar. As Muhamedi Ali sallallahu alejhi wasalam dhe as shokët e tij dhe as ata të cilët erdhin nga breza më të mirë më pas. Nëse ka pas njerëz të cilët e kanë dashur Muhamidin Ali sallallahu alejhi wasalam më shumë sesa ne dhe kushdo tjetër nga këy umat i muslimanëve, ka qenë shokët e tij. Ka qenë ata të cilët ju rrodhin lotët sy, ju rrodhin lotët nga sy të tyre për Muhamidin Ali sallallahu alejhi wasalam, të cilëve ju shtrëngua gjoksi tyre nga Muhamidi, nga largimi Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasalam. Nga dëpërre e shpaljes me lëgimin e Mohamedi dhe Alei Salatu Sallam Nuk mundi një njëri i cili ka jetuar breza më pas Ta dojë më shumë se sa i cili e ka shëqëruar Dhe për cilin ka dëshmuë Mohamedi Alei Salatu Sallam Dhe Allah ose gjellë në ratë të parë Për këtë brez ka ishte mirë dhe të artë nda të vdi kush dhe të adhuroj Allahun azza xel. Nëpërmjet lavdërimit, nderimit, respektimit Muhamedit aleyhis solatu selam, mesdiska të me cilën nuk e ka ligjëruar Allahu dhe dërgumi i tij aleyhis solatu selam. Do ta bëni pikërisht sahabët, shokët e Muhamedit aleyhis solatu wa selam. Për këtë arsye, fjala që thash pak më para, hadithi dërgumit Allahut alaihis solatu selam, që mosmë lavdëroni me të njëjtën mënyrë që më, që lavdërojmë të krishterët Isain bin e Meryemes, është e ditlindjes. Kjo ditlindje në formë pikërish ka ardhë në të krishterët ata e ndërën krishtin ato cilin e konsidurin birin e zotit në përmjet festimit të ditin dhe së ti pra ndaj qua një fest sot krisht lindjet pra dita e lindjes e krishtit nuk ka përngjesim si ky nuk besoj se mund të nxime të krishterët tjetër përvec kësaj atërë, pëse duhet të abëllë mështimanë në gjithim i tërgumë e Allah, tali sallatë të sëlem në ka ligjëruar në Forma për ta lëvëdëruar dhe ta respektuar Muhamedit Ali Salatu Salam. Sa salavat mund të bëjmë neve? Mund të bëj salavat mbaskënimit e ezanit, është një salavat i përgjithshëm, Allahu mosaliu selim alejne bin sali, Muhammed, gjithashtu edhe një posaçëm, të cilin po ta bëj robi një dua posaçme, meriton shefatin e Muhamedit Ali Salatu Salam ditën e gjykimit. Mund të bëj salavat, salavat e sot, e gjuma, në namaz, mund të bëj salavat edhe sot në ditën e xumës, na kanë thënë i dërguar me Allahu Teali Salatu Salam, ai i cili bën një salavat për të Allahu zot bën 10 herë për Robin, i cili bën për Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasalam. Kështu që ti haposh një fond të përcaktuar, një sebep të përcaktuar, një kohë të përcaktuar, një vend të përcaktuar. Salavatet të Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasalam patjetër duhet një argument nga feja e Allahut azza wajel, nga Kurani dhe Sunneti i Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasalam, për të cilin fatkesisht nuk ka për ta njerëz, të cilët kanë devijuar në këtë çështje. Prandaj ne e themi nga këtë qartë dhe mëshira për ta. Që të largohen nga ajo që thuhet sot me vludi Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasalam. Nuk ka rasti i bël në ditën të cilën pretendojnë ata se ka lindur ai ose në një ditë tjetër, se ka njerëz të cilët e bëjnë edhe mas dy muaj dhe edhe përkon zakonisht thuhet me ditën e cila përkon me kalendarin gregorian, dielloren. Nuk ka rasti, rasti ka që na se mblidhen për të festuar dhe për të lavdëruar Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasallam për shkakun e ditinës së tij themi që është risinë fe dhe nuk lejohet. Wa kullu bidatin dalale wa kullu dalalati fi nar. Çdo risinë fe, bidat është humbje dhe çdo humbje çon në zjarr. Ne i themi se këtë nga mëshira jon për këta njerëz dhe detyrimin që kemi para Allahut azza wa xal, që heqin të heqin përgjësinë ton para Allahut azza wa xal ditën e gjykimit dhe nga keqardhja që kemi, se janë njerëzit tan, janë vëllezërit tan, ne nuk dëshirojmë që ata të devijojnë Në emër Allah të Allahut të Azh-Xan, ashtu siç nuk dëshirojmë dhe ne për veten tonë, ashtu siç dëshirojmë dhe ne të na në këshillojnë nëse ne kemi një gabim. Lusi me Allahun Subhanuhu te Ala, të na marrë shpirtin musliman, të na largojë nga çdo risi në fe, lusi me Allahun Subhanuhu te Ala. Me emrat e ti më të bukërët si cilët e ti më të larta Në bashkoj me Muhamidin Ali Shalatu Selam Edhe shokët e ti dhe të gjitë dërguarit në gjenet Lusim Allah në zëgjel Të na udzoj neve dhe familjare tanë Dhe bashkom si tanë, komshit tanë, kolegët tanë Në fejnë ti dhe i në vdekje Lusim Allah në zëgjel Ta largoj i dhujtari nga ky vend Edhe ti dretoj të gjitë i dhujtarët Lusim Allah në subhanu vajtare që të nëmbrën nga qdo e keqe, dhe nga të gjithë kurtët që ingrejnë në mëslimandë dhe islamit. Lusim Allahën subhana wa ta'ala, të nënziri faqe barë në botën të të tërë, Amin e Rabbe l'alimin, jadhal gjelali u likram, inna Allah e je amuru bil adhi u al-hisan u ajta i dhir kurba, wa janha anin fashaj u al-mukre u al-bëghi, ja i dhukum l'allakum të dhek.